Окей, ти пізнала себе. Що з цим усім робити? Це складне запитання, таке не лікується прочитанням однієї книжки. Не лікується і десятьма. Індивідуальна психотерапія може стати хорошим розв'язанням проблеми, але для цього знадобиться багато грошей і багато часу. Повір мені, це найкраща інвестиція в твоєму житті. Але якщо з певних причин це тобі недоступно, ось невеликий перелік того, на чим можна подумати, якщо ти та сама жінка. Над чим подумати? Давайте подивимось. Перше, над чим треба подумати? Чи можна? можна? Перше, привласнити свою цінність. Що це означає? Це означає, що ти маєш пояснити собі, що ти достатня. Достатньо розумна, достатньо красива, достатньо освічена, достатньо хороша, достатньо сексуально приваблива. Не ідеальна – ні. Такого у світі, в принципі, не існує. Але таки хороша і значуща. Ти повинна зрозуміти, що бути поруч з тобою – це не навантаження, не випробування, а цінність. Ну, якщо це справді так. Тобто, я погоджуюся, що є люди, і там є дівчата, які дійсно вони от все, що вона перераховувала, там, розумні, красиві, освічені, хороші, сексуально привабливі. Але вони так себе не відчувають. Але ж ми з вами розуміємо, що і серед жінок, і серед чоловіків є такі, які... Нерозумні, не красиві, не освічені і не хороші. І треба спочатку розпочати процес змін себе, покращення себе. І це нормально. Ну тобто ти можеш абсолютно об'єктивно оцінити себе і з'ясувати, що блін щось не дуже. Тому що ти ніколи цим не займався чи не займалася, якщо ми кажемо про дівчат. І треба так працювати над собою. Скільки б років не було. Так, хтось розпочинає працювати над собою там, ще з маличку, а комусь ну, доведеться працювати над собою, навіть якщо йому там, за 30, чи можливо навіть за 40, чи мені. Що твоя увага – це цінність, що твоя любов – це цінність. Ти повинна навчитись приймати компліменти, не заперечувати і відмахуватись, а погоджуватись і дякувати. А разом з компліментами і інші прояви любові, турботу, подарунки, теплі слова, те, що інша людина хоче дарувати, все це тобі абсолютно нормально. І аж ніяк не неймовірно вдача і диво не дозволяє собі сумніватись у власній цінності, адже ти єдине, що в тебе є. Цікаво, чи бути такий же самий пункт, стосовно того, що ти також... Якщо хочеш, можеш комусь щось здарувати. Чи ні. Чи це зайве. Друге. Цінувати власний час і зусилля. Після прочитання першого пункту ти скажеш «ні». Звучить просто чудово. Але як цього досягти? Складно, втім реально. Присвоєння власної цінності починається з поваги до власних досягнень, до витраченого часу і зусилля. Те, що ти красиво нафарбувалась перед побаченням, це не щось саме собою зрозуміле. Як і той факт, що ти погодилась бавитись свій вечір на іншу людину. Твій час і твої сили цінні. І лише ти можеш вирішувати, як їх витрачати. Щось мені вже починає тригерити мене. Вона всім... Це ж, ну, вона наче каже, що там фемінізм. Все. Але при цьому, при всьому жінка, те, що вона фарбується, вона вкладається вже ввечір в стосунки в побачення. А чувак, що? Він так, як Мавпа приходить на побачення. Да? Зовсім не витрачав час, взагалі, ніколи в своєму житті, на те, щоб гарно виглядати. Ну, зовсім ні. Усе, що ти прямо чи опосередковано вкладаєш в стосунки, це не дурниці. І не всі так роблять. Це важливо, це цінно, це частина тебе. І ти маєш повне право розраховувати на рівноцінну віддачу. Навчитись рахувати це наступний третій пункт. Важлива частина завдання з пункту номер два – це не тільки навчитись помічати і сприймати власні зусилля всерйоз, а й тверезо заоцінювати внесок кожної сторони. Чи вкладає твій партнер стільки ж часу у вашу взаємодію? І тут мені йдеться не лише про зустрічі, де ви вдвох присутні однакову кількість часу. Чи витрачає він стільки ж часу і грошей на власний зовнішній вигляд, щоб бути привабливим для тебе? Чи сидить перед телефоном цілі вихідні в очікуванні того дзвінка так, добре, якщо не сидить. Ну, добре, ну, там, чи витрачає він стільки ж часу грошей на власний зовнішній вигляд, щоб бути привабливим? Добре, добре. Тут, ясно, що час це така собі міра треба ефективно витрачати час, тому що, може, там, чувак, наприклад, не знаю, займається тренуванням 20 хвилин, але він наповну, а дівчина займається 2 години, але, так би мовити, з цих 2 годин вона там в годину 50 в телефоні. Таке. Тут ще можна погодитись. А ось, чи сидить перед телефоном цілі вихідні в очікуванні твого дзвінка? Якщо що, не сидить, то пішов він нахуй? Чи скасовує всі плани, щоб мати можливість поспілкуватись з тобою? Мені просто ще цікаво, який саме перелік планів є у дівчині? Ну, тобто, знову ж таки, це ж як узагальнення. Є дійсно історії, де дівчина, вона там, змінює свої плани, щоб зустрітися з хлопцем. Але щоб не було так, що хлопець, для того, щоб зустрітись, він повинен там відміняти якусь бізнес-зустріч, наприклад, а вона планувала подивитись серіал, там, чи зустрітись з подругою. Але вона це сприймає рівнозначно. Вона змінила плани, і він змінив плани. Але ж не зовсім так це оцінюється. Чи як ви вважаєте? Чи купує красиву білизну за всі гроші перед урочистим першим сексом? <смі> <смі> ну так може йому не треба, ну яка б це билиз... бі... білизна не була, які б він трусіля собі не купував би. По-перше, чоловічі труси вони дешевші, ніж е е жіночі, навіть якщо ми беремо просто там топ-марки, якісь порівнюємо. Але навіть якщо він там вирішив купити собі якісь там, там не знаю Klein трусіля, так у нього це не останні гроші. Чи він обов'язково повинен купувати саме такі трусіля, щоб це були останні кошти? Чи переглядає власні цінності, щоб краще підходити тобі? Чи відмовляється від улюбленої їжі, бо ти такого не їси? Я, до речі, не кажу, що все добре і правильно, просто багато з нас на таке страждають. І якщо він цього не робить, це далеко не привід розійтись. Але нагода запитати себе, а навіщо й все це роблю я? І пристати віддавати більше, ніж отримуєш. Навчися помічати, рахувати і порівнювати. І ні, це не егоїзм і не міркантильність. Це не руйнує любові. Єдине, що такий підхід може зруйнувати – це стосунки, які витягують з тебе більше, ніж дають. Туди їм і дорога. Четверте. Любов неможливо заслужити. Окей, з цінністю визначились. Пройдімось тепер банальними істинами. Любов неможливо заслужити. Тебе або люблять, або ні. З тобою або хочуть бути, або ні. Жодні твої зусилля, жодні спроби стрибнути вище голови, увійти в ситуацію змінити себе тоді не допоможуть. Хоч би як ти схудла, хоч би як одягалась, хоч би як намагалась слухати таку саму музику, як він, полюбити його улюблені книжки, хвалити його, прикидатись лвицею в ліжку, вислуховувати його скарги на роботу у світ, втішати, засипати любов'ю і турботою. Якщо любові немає не було, вона не з'явиться. А якщо він тебе любить, то любить такою, як ти вже є. І тобі не треба зі шкури вилизуватись, щоб стати для нього ідеальною жінкою. Тобі не треба бути досконалою, не треба постійно прагнути до ідеалу, не треба змінювати себе до самого фундаменту, не треба постійно віддавати і купувати власною увагою і власними зусиллями любов. Ти вже прекрасна, достатня жінка для тебе, для того, хто в тобі її від початку бачить. І, звісно, для себе самою. П'яте. Навчитись приймати і брати. Багатьом з нас важко приймати турботу. Прям багатьом. Ха-ха. Каже, компліменти та подарунки. Ну, прям багатьом. Нам здається, що ми їх недостойні. Ми соромимось кількості уваги, зверненої на нас. Нам здається, що партнер от-от придивиться і виявить, що насправді ми зовсім не ті, за кого себе видаємо. Ми боїмося, що він розглядить наше внутрішнє гидотне і ганебне чудовиське і втече світ за очі. Ми боїмось, що за будь-яку послугу і вияв турботи з нас вимагатимуть оплати. Не можеш він віддавати просто так, йому точно щось треба. І не може бути, що потрібне лише я. А ще нам страшно, що партнер стільки всього для нас робить, йому, мабуть, важко, складно, неприємно. Він скоро втомиться і піде від нас. Але ці побоювання безпідставні. Правда в тому, що людям приємно віддавати. Коли людина віддає, натомість отримує щиру вдячність, вона почувається щедрою, великодушною і з усіх боків прекрасною. І коли ти вдячно, вдячно, це тут я погоджуюсь, приймаєш чужі зусилля, замість того, щоб відмахуватись від них і намагатися якнайшвидше компенсувати, то ти, по-перше, робиш їх значними і помітними. По-друге, даруєш партнеру приємність. Він має можливість почуватись добре. Діставати віддачу, насолодитись своєю ролью того, хто дає. Лише ті стосунки, де обоє періодично грають обидві ролі та вміють уважно і вдячно приймати, і ні, це не стосується тільки тебе, можуть бути по-справжньому збалансованими. О, лише ті стосунки, де обоє періодично грають обидві ролі. Це вона пише. Погоджуюсь? Погоджуюсь. Те, що ти робиш, не конче до тебе повернеться. Я, як і багато жінок, часто потрапляла в одну приховану і досить неприємну паску. Мені здавалося, що як партнер мені не додає, треба бать... почати давати йому все те, що хотілося б мені. Тоді він побачить, навчиться і віддасть мені стільки ж турботи, уваги і тепла. Наприклад, я дарувала подарунки з натяками, що сама не проти отримати щось подібне. Або вдавалась до широких романтичних жестів з цією ж метою. Чи варто казати, що цей фокус ні разу не спрацював? По-перше, аж ніяк не факт, що він потребує того, що ти йому віддаєш. Це ж твої бажання і мрії, не його. Його ти, на жаль, не бачиш за своїми незадоволеними бажаннями і потребами. По-друге, далеко не факт, що йому захочеться компенсувати тобі все те саме у тих самих обсягах. Люди легко розслабляються, коли їх постійно огортають турботою і не потребують, принаймні, на перший погляд, нічого натомість. Якщо партнер не віддає, це не твоя провина. До попереднього пункту дуже важливо додати, що поведінка партнера не твоя зона відповідальності і не твоя провина. Якщо партнер не дає тобі того, чого би ти хотіла, або в принципі не поспішає ділитись ресурсами у стосунках, це не означає, що ти погана чи недостойна. Це не означає, що тобі треба ще трошки постаратися, щоб заслужити все це. І тим паче це не означає, що ти хочеш забагато або чогось несусвітнього. В іншої людини можуть бути найрізноманітніші причини, щоб поводитись так чи так. Інше виховання, інший характер, інше розуміння любові, інший рівень зацікавленості у стосунках. Або те, що він загалом може бути паскудною людиною, яка не звикла ділитись ресурсом з іншими, але звикла, щоб її постійно обслуговували. Те, що твої партнери не поспішали носити тебе на руках і завалювати знаками уваги, не означає, що ти дефектна чи гірша за інших. Хоча це може означати, що тобі варто почати носити на руках себе саму. А жити цього точно варта. Восьме. Твоєї огромної... Тут на російську чомусь написати. Твоєї огромної любви не хватить нам двоїм з головою. Переспів рядка із пісні Земфіри хочеш. Твоє Ну, добре. Коли по вуха. Коли ми, павуха, закохані, то часто укладаємо угоду з дьяволом. Ми кажемо собі «Окей, він майже нічого не вкладає в стосунки, ставиться до мене обияк, мені бракує турботи і уваги, але я так його люблю, що згодна на все це, аби лише бути поруч, мати можливість його бачити, торкатися і чути. Мовляв, мені це стільки всього дає, що і цього досить. На жаль, ця стежина прямісінького прірву. Твоєю любові вистачить лише тобі, і нікому більше. А для успішних стосунків такі потрібні двоє. Якщо людина вже на початку не намагається йти нам на і витрачати на нас енергію, то потім, коли розумітиме, що ми дихати забуваємо, бачачи її ясне лице, і знатиме, що нам нічого не потрібного в відповідь, вона остаточно втратить будь-яку мотивацію поводитися адекватно. І ні, не подумай, що це твоя провина і що ти це дозволила. Всі ми буде раз опинялись в таких обставинах. Користуватися нашою любов'ю сліпотою, нічого не віддаючи, це ніцо. Але і ми самі маємо вміти себе захистити. Не зраджуй себе і те, що для тебе важливо. Не вступай в стосунки, де єдина твоя розрада це твої власні почуття, які виникають поруч з об'єктом бажання, хоч би як ти любила, хоч би як забувала дихати. Не чекай безумовної любові. Ще один тонкий момент, іноді буває так, що обмін у стосунках досить рівний. Обоє щиро зацікавлені одне в одному, турбуються одне про одного і стараються завдавати близькій людині приємності. Але всередині і надалі забиває порожнече. І вона каже, що нам мало, мало, все мало, що треба ще любові, ще уваги, ще турботи. Вона шипоче нам на вухо, що він не писав вже дві години, напевно він про нас забув. Що він іноді збуває час з друзями, а не з нами, отже він нас не любить. Це відчуття, воно про нас, а не про ставлення нашого партнера. Воно про наші дитячі травми, про наш тип прив'язаності, про наш голод за безумовною батьківською любов'ю, про нашу неспроможність. Це наша діра, і партнер не зобов'язаний її заповнювати. Та й не зможе, бо фігура батька чи матері, які люблять безумовно, завжди більше за будь-яку живу особу. І дуже важливо розрізняти цих два почуття, реальне розуміння, що хтось в стосунках вирішив проїхати за чужий рахунок і спробує затулити партнерам величезну внутрішню діру, яку затулити зможеш тільки ти сама. І ох, як би це було так просто. Десяте. Витрачай спочатку на себе. Люби ближнього, як самого себе, каже Біблія. Натягни кисневу маску спершу на себе, а потім на інших, кажуть стюардеси. І обидва варіанти безсумнівно вслушні. Витрачати енергію на інших можна і треба на енергообміні. Власне, будуються будь-які стосунки. Але витрачати на інших можна лише тоді, коли тобі самі усього достатньо. Інакше ти просто виснажишся і підеш на дно, а заодно потягнеш за собою будь-які стосунки. Спочатку добре має бути тобі, а вже потім з цією вдоволності, собою, життя можна ділитись любов'ю з увагою з іншими. Це правильно. Для чоловіків це правило також діє. Витрачай енергію на себе, на власний комфорт, на улюблені заняття, на відпочинок, на саморозвиток. Щось потрібне і цікаве тобі особисто не тому хлопцями чи твоїй мамі, на психотерапію, на здоров'я, на те, щоб твоє життя ставало світлишим, радіснішим і комфортнішим. Створюй в собі відчуття ситості і вдоволеності. Давай собі за можливості все бажане і не чекай, поки тебе щасливий, прекрасний принц. Цінуй себе більше, ніж будь-якого чоловіка у своєму житті. Ні. Коханих можна цінувати дуже високо, на те вони й кохані, але ти і власні бажання для тебе завжди мають бути, бодай, напівсходинки вище. Чоловік може так чи так зникнути з твого життя, а ти залишишся з собою назавжди. І твій найголовніший обов'язок – подбати про себе і вчинити добре собі. Крім того, лише з повноти і щастя можна по-справжньому любити іншу людину, бачити її, її в кримічності та дозволяти їй бути собою. Вміє вчасно заткнути фонтан. У будь-яких стосунках корисно іноді спити три кроки назад, розслабитись і заткнути на якийсь час фонтан, тобто перестати робити свідомі зусилля для підтримання стосунків, не виявляти ініціативи, перестати обдаровувати партнера ласкою турботою, прикрити власну активність без драм, образ і з'ясувань ненадовго, просто взяти коротку паузу і уважно стежити за тим, що відбувається. Дуже часто виявляється, що стосунки рухались суто на нашому пальному. І коли ми припинили його подавати, все відразу пригальмувало. І це, в принципі, непогано. Це привід розірвати зв'язок, який лише витягує з нас і нічого не дає взамін. Тринадцяте. Не підлаштовуйся. Іноді ми віддаємо забагато і самі того не помічаємо. Тому що ми не робимо нічого особливого. Ми лише повністю перекроємо власне життя, власні звички і смаки під партнера перекроємо і самі не помічаємо. Нам самим це все дуже подобається. Готувати коханому те, що йому подобається, ходити з ним туди, куди хоче він, говорити його словами, слухати його музику, мислити його ідеями. Ми поступово набуваємо форми чужих очікувань. На перших порах нам це не муляє, бо любов – хороша анестезія. Але трохи пізніше може виявитись, що непомітне підстроювання під чужі інтереси коштувало тобі дуже дорого. Твоєї самості, твого задоволення від життя, твоїх інтересів та бажань. І це може бути дуже-дуже боляче усвідомити. Не підлаштовуйся під партнера. Тебе любитимуть не лише тоді, коли ти будеш максимально зручна і максимально схожа на нього. Знову ж таки, це все треба і можна використовувати і чоловіка. Говори про свої бажання прямо і вголос. Щоб навчитись брати і приймати, потрібно, щоб тобі, в принципі, щось давали. І це залежить від бажання ініціативи твого партнера. Але щоб тобі давали саме те, чого ти хочеш, важливо озвучувати власні бажання, почуття і мрії. Максимально, як хотілося б ще сказати, робити для цього щось, але добре. Максимально прямо, без вагань в голос. Пряма комунікація взагалі дуже полегшує життя. І ми поговоримо про неї окремо в наступному розділі. Якщо ти, наприклад, сказала партнерові словами через рот, що потребуєш більше уваги у формі певних дій, а тебе не чують і не слухають. Стає дуже складно обманювати себе і купатися в ілюзіях того, що він дуже хороший людина і дуже мене любить, просто не вміє того і сього. Він знає, чого ти хочеш, але приймає рішення не віддавати. І тепер твоя черга вирішувати, чи потрібне тобі таке щастя. І останнє, п'ятнадцяте. Ти не латарейка для підзарядки інших. І останній короткий пункт, в разі якщо і тебе зачепили ідеями жіночої мудрості та інших учень про те, як жити довго і щасливо у непатріархаті. Ти хоча і жінка, та однак абсолютно не зобов'язана виконувати роль батарейки для інших, заряджати їх, надихати на подвиги і вселяти бойовий дух. Ти не зобов'язана постійно віддавати і перебувати в наповненому стані. Стосунки – це завжди взаємний обмін і баланс, а не зв'язок прилад-акумулятор. Сьогодні приймаєш і заряджаєш ти, завтра твій партнер. Якщо такого обміну немає, то партнер – який, яка віддає швидко, визнажиться. Окей, якого висновку можна дійти з усіх цих розрізнених пунктів? Розрізнених. Висновок тут простий і складний водночас. Ти, як жінка, не зобов'язана купувати любов, підтверджувати власну потрібність і цінність, слугувати батарейкою для інших, підлаштовуватись під їхні подавання і потреби. Здорові стосунки – це стосунки, де обоє хочуть і можуть віддавати і ділитись. Але є три але. Віддавати лише тоді, коли цього щиро хочеться, а не, скажімо, зі страху втратити. Віддавати те, що потрібно партнерові, а не, скажімо, потрібно тобі. Не віддавати більше, ніж маєш. Тільки коли двоє в парі дбають насамперед про себе і віддають одне одному з надлужкою повноти, а не за страху емоційного голоду, стосунки можуть бути гармонійними і рівноправними. Сова і глобус. Часом нам так сильно хочеться романтичних взаємин, що ми не гребуємо будь-яким людським матеріалом, більш-менш придатним для цього процесу, і починаємо вкладати максимум сили і енергії на те, щоб натягнути сову на глобус. Тобто людину, яка далеко не завжди нам підходить на власні сподівання і уявлення про те, яким повинен бути наш партнер і наші стосунки. Ми робимо з мужчини проєкт, як... окей, він... Не зовсім такий, як би нам хотілося. У нього інші життєві цілі, інші звички. Він взагалі інший і про інше. І, можливо, йому стосунки з нами не сильно і потрібні. Але нічого, це можна виправити. Зараз ми його спочатку привабимо. Втратив рядок. Зараз ми його спочатку привабимо і зачаруємо. Утнемо паси мереживними трусами, відгодуємо борщами. А тоді переодягнемо, розчешемо, мотивуємо на нову роботу і в і буде в нас чудовий принц, як із сказки. А далі ми тратимо стільки ж зусиль, але вже на втримання, боротьбу з суперницями і інші надважливі штуки. Чи варто й казати, що це не діє? Коли ми обираємо того, хто з певних причин нам не підходить, і намагаємось його змінити, ми марнуємо неймовірну кількість енергії. І образливо, що енергія ця йде абсолютно в нікуди. Адже результатом такого проєкту, ймовірно, стане розчарування. Якщо не конфлікт, бо ж людям не надто подобається, коли їх намагаються натягнути на глобус. Стосунки самі собою не є надцінністю. Замість вкладати неймовірну кількість сил у проект мужчина краще вкладати їх у себе і спокійно чекати, аж поки на горизонті з'явиться той, з ким збігаються цілі і бажання. Той, хто перебуває з тобою в одній лізі, кого не треба змінювати, годувати собою, приваблювати і втримувати. Ти жінка, і ти достатньо хороша, навіть якщо нічого для цього не робиш. Ну, блін. Ну, для когось. Ти жінка, і ти варта любові. Ти жінка, і ти можеш сміливо брати, приймати і бути об'єктом. Не роби для другого. ближнього свого більше, ніж для себе самої. Про баланс сил у стосунках. Про баланс почитаємо. І нарешті, можливо, ви вже скучили, але тут епіграфи, епіграфи. Перший Любов не лише дається, а й береться. Це важливо, бо ми непомітно впливаємо на дівчат. Ми вчимо їх, що значною мірою їхня здатність любити – це здатність жертвувати собою. Хлопців ми цього не вчимо. Чимаманда, Нгозі, Адічі, Люба і Джавела. Такий твір. А от наступний Казьма Протков. Це, я думаю, ви чули. Якщо в тебе є фонтан, заткни його, дай відпочити і фонтану. Такі ось епігри. Ну, добре. Сучасна реальність сповнена протиріч. З одного боку, ми як жінки досі сподіваємося, що чоловік нас добиватиметься, завойовуватиме нашу вагу і заліцятиметься. Такий соціальний канон ідеальних стосунків чоловік віддає, розправляє пав... павичевий хвіст, здійснює подвіги для дами серця, а дама прихильно приймає або відкидає його залицяння. З іншого боку, чи так все насправді? Чи багато вкладають чоловіків у стосунки? Ха, ну, давайте подивимось. На жаль, через... Низку історичних і соціальних чинників чоловіків в сучасному світі вирішили, що сама їхня згода зав'язати стосунки з жінкою багато чого вирішує. Анону. На це кілька причин. По-перше, в нашому суспільстві досі побутує ідея, що чоловіків придатних для стосунків мало, а достойних і поготів. Так воно є. Принаймні, не стільки, як жінок, які їх хочуть. Ну, так, воно і є. Жінки, жінок, які хочуть, не кажемо, що жінок, які придатні до стосунків, а жінок, які хочуть, щоб поруч з ними був чувак, і придатний до стосунків, цих жінок більше, ніж таких чоловіків. По-друге, патріархальні норми, мовляв, на ринку кохання, чоловік купець, а жінка товар, нікуди не поділись. Чули, чуваки, які там ніяк не можуть нормально познайомитись в Тіндері і Кажуть там, що дівчата ахуївші. Зараз патріархат. А? Чоловіки, які виходять на ринок серйозних стосунків, переконані, що саме вони мають право обирати, перебирати, відкидати, ставити вимоги. Жінка повинна бути і красива, і розумна, і освічена, і доглянута. Так, красива, і доглянута. Розумна, і освічена. Це ж, в принципі, ну, добре, можна філософствувати, казати, що це різні слова, але така, жінка повинна бути. І така, я вам зараз буду стільки перераховувати всього. Дивіться, повинна бути красива? Повинна. Доглянуто повинна? Повинна. Вмита? Повинна? Повинна. О, і готова на будь-яку сексуальну практику побудовувати в обслуговуванні. Бля, Що ж це, блядь, це те, сексуальна практика? І що ж там, блядь, чоловіки, до чого її змушували? Що явно для неї якесь таке проблемне питання. Вони собі за цією логікою вмивають руки. Ми ж не висуваємо вимог тим, хто купує молоко в магазині. Гроші є, але тим спасибі. по третє існує легенда, начебто жінка, виходячи заміж, отримує чимало. Забезпечення, статус, захист, дітей. А чоловік лише втрачає свободу, множинність сексуальних партнерок, флер самотнього досвідченого Воловка. Ну, так, що, якщо, по якщо забезпечення жінка отримує то чоловік... Просто аналогія. Те, що в дужках написано, воно ж так чи інакше і чоловік повинен втрачати. Якщо дівчина отримує забезпечення, значить чоловік втрачає частину своїх грошей. Правильно? Чи ні? Шлюб, мовляв, вигідний для жінок, а для чоловіка це самі збитки. На хлібники. І одна єдина понура жінка на кухні, замість можливості щодня здійснювати донжуванський подвиг і жити собі вільним орлом. І все це, ясна річ, цілковита дурниця. Перший пункт цілком сумнівний. Якщо зі статистикою, то побачимо, що чоловіків у популяції приблизно стільки ж, скільки жінок. Але їхня достойність в лапках, на жаль, безпосередньо залежить від другу, другого пункту. Коли ти уявляєш себе купцем на шлюбному ринку і почуваєшся господарем ситуації, ти не станеш працювати над собою, доглядати себе, Складатися у свій розвиток і вдаватись до всієї тієї енергозатратної митишні, що є обов'язкою для жінки. <фл> Блять, яка ж вона тупа курва. Ну, вона не розуміє, що щоб, все ж таки вона дійсно живе в такому світі, де чувак простий за того, що у нього там пісюд є, він дійсно є купцем. Ну, тобто, ми прекрасно розуміємо, що ясно, що там, якщо чувак, ну, давайте там, умовно, якщо він мільярдер, так, то він буде купцем, але щоб стати мільярдером, йому треба отут працювати над собою. Ну, як правило, мільярдери вони доглядають за собою. Що не менше, в якийсь момент і ще як доглядають за собою. Вкладаються в свій розвиток. Вкладаються. Крім того, вони є прикладом для інших. А як саме повинен виглядати розвиток? Ні. Навіщо, якщо ти і так красончики, і для будь-якої жінки, а слабливо, якщо згодно, надружитись? Звідси оте от відчуття, що хороших чоловіків дедалі менше, тож потрібно хапати першого ліпшого і триматися за нього. Чи варто казати, що все це жахливо об'єктивація? Об Стосунки і шлюб не можуть і не повинні бути суб'єкт-об'єктними взаєминами, де справжня людина обирає для себе красиву річ. Ну не повинні, але цього і нема в суспільстві. У світі, де жінки більше не хочуть вважатись річчю і прагнуть суб'єктних єкт, суб партнерських стосунків, від чоловіків сподівається рівноцінного внеску, рівноцінних стараних зусиль. Ну та і нехай знаходять собі таких чоловіків їх, чоловіків їх предостатньо. Їх не менше, ніж кількість жінок, яких хочуть саме суб'єкт суб'єктних партнерських стосунків. Я ж не кажу, що усі чоловіки, вони прям такі дійсно красунчики, молодці і до чогось там прагнуть. А чоловіки, які свідомо або несвідомо дотримуються думки, начебто вони обирають, а з них самих, як із згузки вода, у цей новий світ вже геть не вписується. Просто вони про це поки що не здогадуються. Ще насправді, якщо подивитись навіть контент на Ютубі, то більшість там, блогерів, вони кажуть завжди, що жінка обирають. Що ми зараз живемо в такому жахливому світі. Де вибір за жінкою. Ти можеш обрати лише серед тих, хто обрав тебе. Чоловіки так кажуть. Чоловіки. Більшість блогерів чоловіків кажуть, що обирає жінка. Я вважаю, що вони ниють навіть так, що обирає жінка. Щодо третього пункту про вигідність стосунків для жінки, то всі жінки, які хоч раз дивились одним оком на реальний світ, уявляють собі сміховинність цього міфу. Жінки вкрай часто виграють від заміжжя, зате вкладають в стосунки значно більше ресурсів, ніж їхні партнери. А нука, що ж це за ресурси такі? Саме на жіночих плечах лежить більша частка репродуктивної і побутової праці, не кажучи вже про те, що в сучасному світі жінки працюють, заробляють, і мала яка живе на повному утриманні в чоловіка. Тому шлюб радше йде на користь чоловікові, з якого всі ці обов'язки знімаються. Що ж так? Одна бока. <ріст> <ріст> ні, ну блін. Ну, ясно, що є там дівчата, які там, вони в і працюють, і там і побутова праця на них, і репродуктивна функція на них. Ну, але ж при цьому, при цьому, ну сказати, що це така загальна картина. Ну, це не так. Ну, хіба що так, що чувак, так, вона працює, дівчина, але чувак працює більше? Заробляє більше. Більше тр... часу витрачає, більше сил витрачає. І тоді, оскільки це партнерські стосунки, вона підставляє своє плече. І закриває частину проблем для нього. В побуті, наприклад, поки він заробляє гроші. Не поки він відпочиває з друзями десь, а поки він трудиться. Також, які безглузді ці уявлення, вони досі великою мірою регулюють світ навколо і наше життя. Крім того, на всі ці соціальні чинники накладається виховання, яке ми отримали ще малими. Дівчат з дитинства навчають терпіти. Да, що ж вона, вона зовсім не розповідає, як саме і хто навчає, і як це виглядає. на В якій ситуації дівчат їх змушують терпіти, жертвувати. От як? Як її змушують жертвувати? Уміти розуміти і прощати. І турбуватись про всіх, хто потрапляє до їхнього ближнього кола. Як це виглядає, я не знаю. От як дів, дівчата в маленькому віці, вони їх навчають турбуватись про всіх, хто потрапляє до їхнього ближнього кола. Як це виглядає? Ну, є, я, я не кажу, що зовсім там, ніхто так не виховує дітей. Але отак, щоб масово, масово, щоб це була така загальна картина, до того ж, цінність жінки значним чином визначає і зовнішність. І ми рано вчимося доглядати за собою. А це, насправді, ознака постійної невдоволеності собою і бажанням змінюватись, щоб сподобатись протилежній статі. Ой, а чуваки, мабуть, там і спортом займаються. Так? І знову ж таки, так чи інакше, там між собою там, намагаються дивитися, у кого яка зачіска, да? хто як вдягнений, мабуть, у них нема невдоволеності з собою. Чи, мабуть, там, чоловікам не властиво, що коли вони їх не знають. Проблеми зі шкірою, прищі починають вилазити. У них також з-за цього там, комплекси. І, так, і таке інше, і так далі, і так далі. Той же зріст візьмемо хоча б. Паралельно більшості жінок на теперішньому пострадянському просторі змалечку навіювали, що егоїзм, а навіть наявність власних бажань і потреб це страшний гріх, який аж ніяк не прикрашає жінку. Наприклад, роз... як це виглядає? При яких обставинах це вбиває дівчині в голову? Вважати себе досить доклад... доладною і мати про себе високу думку, що може бути гірше. Жінка завжди повинна бути незадоволена собою і завжди прагнути ставати кращою. Стрункішою, турботливішою, доглянутішою, зручнішою. Жінка завжди має віддавати, жертвувати, вкладати у будь-кого, тільки не в себе. До того ж, багато з нас ніколи не мали досвіду тієї самої безумовної любові, коли тебе люблять просто тому, що ти така, яка є. Глибока всередині ми віримо, що любов, тепле ставлення, компліменти, подарунку, увагу і турботу потрібно заслужити. Ну, в принципі, так воно і є. Ну, як, ну якщо, ну, буває таке, що людина не заслуговує компліментів. І уваги, і турботу. Ну, різні є люди, є... Люди, які роблять різні вчинки. І тому так чи інакше, так комплімент ну, в реальному світі. І це нормально, це правильно. Це, скоріше, наслідок якихось дій. Можливо, сьогоднішніх. Можливо, дій, які ти робив, там ще рік тому. Що нічого не дається просто так, що ми цього взагалі недостойні. Адже ми недосконалі, хіба можна нас любити? Пістець. Що зрештою? В результаті маємо чимало жінок, які люблять занадто сильно, як це чудово сформулював Робін Норвуд. Жінок, які інвестують у стосунки так багато, що рано чи пізно вигорають дотла. Ну чи є такі жінки? Ну є. Є дівчата, у яких великі проблеми з тим, щоб тримати баланс. Але сказати, що їх більше, ніж 50%? Ну точно ні. Точно ні. Жінок, які не вміють дбати про себе із достоинством твоїй мати-то роботу. Жінок, які підлаштовуються, перекроють себе і своє життя заради партнера. Жінок, які намагаються заслужити любов, а отримують лише рани на серці, емоційне виснаження і розчарування. Щось у мене сьогодні прям палає від цих знову ж таки речень. І знову ж таки, настільки з одного боку вона розглядає. І... Ну... Знову ж таки, я чомусь впевнений, що ви зі мною на всі 100% погоджуєтесь, що дуже дивний у неї світогляд. Дуже дивний, настільки дивний, що насправді знайти ну, на прикладах сучасного суспільства масово, масово те, що вона розповідає про те, які тут дівчата жертовні, про те, чому їх там з маличку навчають – про той же патріархат, про тих чоловіків-купців та таке інше. Ну, знову ж таки, чи є таке? Є. Ну, я вважаю, що такого ну, відсотків, ну, може, 10 від загальної кількості історій. Я не кажу, що всі 90% вони там інакші. Да? Ну, вони інакші по-любому, і мається на увазі, що там, там 10% де чоловіки купці а 90, де жінки такі ахуєвші. Прям. Ні, там розброс ну інакше. Але вона подає, наче, ось прям дійсно, там більше 50% різних ситуацій, де човеки такі ахуївші, самозакохані, впевнені в собі на всі 100%. А дівчата такі жертовні. І все роблять для того, щоб будувати, розвивати стосунки. Ну, це ж піздець.